ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ايها المسلمون عباد الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله وطاعته انه قد فاز المتقون يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الامن او الخوف اذاب به ونوردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم wa la unafaqunallahi wa rahmatuh la shaytana illa qalila wuzangu islam Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea maneno yake matakatifu kitabu chake cha mwisho Qurani maneno ya Allah Aliyo yazungumza mwenyewe ya aliyasikia ya na kuyapeleka kwa mtume wa wanadamu nabii wa na Muhammad bin Abdullah solawatullahi wasallamu alayhi ambayo ni maneno ya haki ya ukweli ambaye atakayeamini anakuwa muislamu atakayekataa hata deno moja la Qur'ani kuwa kafir hiyo ni mwongozo kwetu sisi katika maisha haya ya kidunia uweza kuyafanya yale ambayo yamrithisha Allah subhana. uweza kujikataa zile ambayo yamkosirisha Allah tabaraka wa taala ile sisi kwa mujibu wa Qurani tuishi kwa mujibu wa miongozo na maelekezo wa mtumi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yale ndio maisha yetu haya mpaka tuondoke katika ulimwengu huu na hayo ndio maisha ya Muislam kwa Qurani ni kitabu cha mwisho ambacho sisi Waislamu ndiyo hasa itakikana kuonekana yale maelekezo na zile amri na miongozi ya Qurani iko hai katika maisha yetu ya kila siku. Maisha yetu ya kiimani ya ndani ya moyo, maisha yetu ya kiibada za dhahir, maisha yetu katika akhlaq na tabia Maisha yetu katika miyamaala au tuamilianana baina yetu na watu wengine ni sisi ambacho cha tuongoza mbele ni Qurani kitabu cha Allah Subhanahu wa Taala hapo hapo tokiwa sisi kila wakati tuyarejelea mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi salam katika kila jambo kufanya hivyo ni uislamu Kuishi hivyo ndiyo Uislamu. Na kuishi kinyume na hivyo ni hawa ni nafsi. Kuishi kwa matashi ambayo, na matamani ya nafsi ambayo mwisho wake ni hasara na majuto mbele ya Allah subhana Anasema Allah Tabarak wa Taala: Wa itha ja'ahum amrun minal amn awil khawfi adaa'u bihi. Na linapowajia wao linapoafika wa wao jambo lolote katika amani au katika hofu na wao haraka haraka ile jambo wanalitangaza wakalieneza kwa watu wengine wala urduhu ila rasul lao hilo jambo kwanza wangele lirejesha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa ila ul-amr minhu na wakarejesha kwa wale ambao wana amri miongoni mwao wale ambao ni viongozi miongoni mwao wale ambao wana sulta na wilaya juu yao na kwenye Uislamu al-umara wamegawanyika katika sehemu mbili kuu ilibulatul umuri ni aina mbili kuna al-umara kuna viongozi ambao wanatawalia na kujasimamia mambo ya watu au mambo ya waislamu viongozi wa nchi viongozi wa taifa wale ambao wao ndio wana amri na wana mamlaka na wana ile nguvu na ile imara kwamba imewekwa kwa wao wao ndio huamrisha wao wakapangilia wao wakafuatilia ikawa ya masuala yarejeshwa kwa wao pomu wao ni viongozi ambao wafaa kurjeshiwa mambo ambayo ya wahusu wao jamoni loti ambalo kama mambo haya ni katika mambo ya kiutawala katika mambo ya kijamii katika mambo ambayo kuna watu mezo sana baina yao huona dai na udaiwa kuna tofauti ya kauli baina yao kabla ya kupeleka bifarakano na mashambuliano baina yao kimaa ya maneno au kivitendo ni iyaadhu billah Wapaswa faas mambu kwa hawa ambao ni al-umara wanzu waliambaye ndio waliu akbar au al-qa'il al-akbar kiongozi ambaye ni mkuu zaidi kwa sasa kwa sisi hapa nyumbani ni rais halafu na wale ambao ni manaibu ambao kawateua kuwasaidia katika jambo la kiunguzo kwa sisi hapa katika nchi yetu kwa nidhamu iliyopo ambao haijakhalifu Uislamu. Kwa maana kwanza rais wa nchi anakuwa mpaka kwa yule balozi au kwa mjumbe ambaye ameteuliwa kwenye kamati za serikali za mitaa. Kwa maana sheha yeye ateuliwa na mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ateuliwa na rais mwenyewe. Kwa cheni ni ile ile kwamba wote hawa kazi yao ni kumsaidia ambaye ni kiongozi wa nchi kiongozi wa taifa wao hiyo katika katika maana ya, ya, ya, ya al-umara hata yule mjumbe ambaye yupo katika shehia kwa mjumbe huyu ye, kazi yake amepewa kijiakata kidogo labda na nyumba zake labda nyumba 15 ishirini, thalathini, asaidie kukusanya taarifa na matukio na kuwatambua wa na wanaoingia alafu yeye anawajibika kwa sheha sheha naye awajibika kwa mkuu wa wilaya mkuu wa wilaya naye awajibika kwa mkuu wa mkoa mkuu wa mkoa naye awajibika kwa rais moja kwa moja au kwa wa pili wa rais akitoka hapo kwa rais mwenyewe hii ni katika cheni ambacho imewekwa katika namna ya kuyasimamia yale mambo kwa sababu haitawezekana hata siku moja Ambeni arais, al ana fie akatatua kero ya maji taka au bomba la maji machafu katika nyumba yangu mimi atakuwa na wakati gani sasa? Tokikule aje kwangu mimi ah bwana nakona chimba karo hapa. Ah mbona uzoitaka hapa? Ah mbona haya mambo ni mengi sana. Hii ni maana moja katika ili walatil umur watawalia mambo ya waislamu. Hii ni maana ya kwanza. Maana ya pili katika walatil umuri ni alulama ni wale wana wazuoni wazuoni ambao kazi yao wadhifa wao wamesoma kwanza kiuhakika ile dini wanaijua maana ya pili ya ulatul umur ay al ni wale maulama maimamu mashaykhi wana wazuoni ambao hawa wao wamesoma dini wanaifahamu dini wanayeelewa dini kazi yao ni kubainisha mambo ya dini kusimamia mambo ya dini labda kuna ikhtilafu kazi yao kabla ya hapo watoe maelekezo -ma -ma watoe mafunzo watoe ta'aluma zoe durus na halakati wal bayan wal ni kazi ambayo yapaswa kusimamiwa na walimu wetu sisi wale mashekhe na maulama wetu wale wanawazuoni wa Kiislamu, Hawa nao wanayo nafasi kubwa sana wakapo wao kama al ulama na pakitokea tofauti yoyote katika mitaa katika jamii zetu katika makazi yetu sisi tuarejelea hawa kuna jambo la tofauti yeye kaachika hakuachi Ye ni sawa siyo sawa ni halali au siyo halali ni haramu au siyo haramu ikawa watu kuna mambo ambayo katika uelewa wa kidini hawa yaelewi wana basi wale walatul umur wanaopasa kurejeshewa ni wale maulama watu wenye elimu watu wenye taaluma ya kidini ambayo ile dini wameisoma halafu wanazimiana nayo kwa kukaa wakasomesha wakabainisha wakawaidhi watu wakawafahamisha watu mambo ambayo yafaa kufanya katika dunia hii ambayo hafai kufanya katika ulimbingu huu Lipi ni suna, lipi ni bid'a, ipi ni tauhid, ipi ni shirki, ipi halal, ipi haram, ipo ni mubaha mambo haya yote ambayo yamekuja kuelimishwa na, kuele, na kueleza katika mtiririko wa kidini wanaofaa kurejelewa ni maulama. Ndio Allah tبارك wataala akasema wa, wa idha ja'ahum amrun min al-amn khawfi adha'u bihi kuna watu duniani hapa linapo kuja kwa wao jambo lolote ni sawa katika amani au katika hofu wao wana kile kiherehere wana tabia ya, ya kipampumu kile kwamba akipata jambo anaposti tayari kapata jambo anaeleza tayari kapata jambo tayari anasambaza adha'u bihi wana litangaza jambo hilo Allah anasema walau radduhu ila rasul na lao lile jambo kwanza kabla kulipaplishi kabla kulitangaza kabla kulieneza wangeli lirejesha kwa mtume ar-rasul Al alipokuwa hai alipokuwa hai la shaka chochote ambacho maswahaba kilikuwa wao kikiwatokezea wakitafautiana wakipishana kauli walikuwa jambo hilo wao hawagombani bali wanatoka watu wawili aliyesema kuthibitisha, aliyesema kukanusha wanakwenda bila mtume alaihi salatu wassalam ya rasulullah imetukia kadha wakadha wakadha wakadha halafu yeye sasa ndiye anayeka pale akalihukumu lile jambo akalitawalia yeye kama alijua moja kwa moja alitoa mwongozo na kama mpaka jabolia anafikishiwa hana maelezo nalo ana nyamaza. akisubiria wahai wa Allah tabaraka wa taala aletee maelekezo aletee utatuzi aletea mwongozo kisha baadaye anasema haya yalikuwa ndio maisha ya maswahaba na mb. muhammad alaihi salatu wassalam wa, salam, wa radhi allahu ta'ala anhum hawakuwa tabia ya kupapulishi jambo kulitangulia jambo kulieneza jambo muda ambao pana kiongozi muda ambayo kama mtume kwa baina yao wanampelekea wanapata utazuzi wanapata suluhu wana pata warejea hakuna ugomvi sasa baada ya mtume kuondoka jamani rasul kafa jali kwa mwanadamu aliyekadiriwwa umri maalum miaka 63 akaishi akafa na mtume Israhim kafa kweli roho yake imetolewa kwenye kieliwili akawa majit innaka mayitun wa innahum majitun hata wewe ni maiti kwa maana utakufa nao pia utakufa ar-rasul mata mtume kafa lakini baada ya kufa kile ambacho alichokuja nacho dini yake sheria yake muongozwa aliyokuwa Allah tabaraka wa taala akaumba na Allah subhana wa taala akamjalia mtume huyu kuwa na maswahaba bali kuwa na wafuasi ambao wanatekeleza wanashikilia wanaelekeza wanasimamia sheria ile ile ambayo alikuja nayo mtume alayhi as-salaamu aqulu matastaun wasaffallahu alim walakum wa zairil muslimina muslimat والمدين والمدينات فاستغفروه انه الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف خلقه وامام المسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا اما بعد هو متى بعدا كفاركي jimlo wangu suadini wakalichukua masahaba makola farashidun kiongoza nabubakrin waumar wausman waali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ikaja katika ile asri ya khilafa wakaja bale al-umaraa wakaja al-muluk lakini ibado katika jambo la dini wale mashekh wale wanawasuoni ar kwa maana ya wana wazuoni si mtu ambaye atambwa katika ulama kimwangalia yeye na hiyo ilmu yeye na sifa za alim wala hawakutani karibu aya fulani kwamba naye ni katika, katika mjumbe wa ulama kimwangalia sura yake maskini Waangalia akhlaqi zake waangalie tabia zake Waangalia miyama yake yani yeye na sifa za kielimu ye yeah, na tabia za walama hawako pamoja nasema wale walama ambao uislamu na umma saba huyu ni katika ulama ni alim ni mwana wa chuone kwamba hawa Allah tabarak wa taala ni katika watu ambao wakureyeshwa mambo umesikia jambo ukapata habari Usisema na nam au la ni kweli sio kweli ukaanza kutafuta majumuu ya watu ukatafuta katika kempu na maskani ukaanza kuweza kueneza yale maneno. La, kama ni jambo la dini, katika jambo la kinchi kuna taratibu, kuna nidhamu ambazo zimewekwa. Na sisi tumeikiwa hayo kuyafanya ndiyo salama yetu sisi ndugu zangu wa Uislamu. Ndio salama kwetu ni jambo la kidini, jambo la kimanhaji, jambo la kielimu. Warejeshe wanaohusika. Nenda kwa sheikh fulani mueleze kama yeye utasema Hawezi leo juu yake, hawezi leo juu yake. Itakuwa mpaka lazima jambo linapata utatuzi. Lakini tabia hizi kwa sababu watu wanakaa, wakaanza kueneza mambo, watia watu hofu au bishara mambo yasiokuwepo ni katika mambo ambayo Allah Tabarak ya sahifi, ya wa Taala amyekimia. Dugu zangu wa Islam, kabisa kwamba sisi saa hivi tuko ndani ya mwezi wa saba Mwezi wa August. Septemba, Oktoba. Septemba Oktoba mwaka huu katika nchi yetu hii ina jambo kubwa jambo gani kuna jambo la kuchaguzi kuna jambo la kuchaguzi uchaguzi wenyewe ni siku moja tu ni tukio la, la mara moja kila miaka mitano masaa 24 48 jamu tunashamalizika atangaza yule atangaza yule jengo limekwisha bahari hapo watu waone katika misha ya kama kawaida Kusibabu, hatu wezi kwa sababu hatuwezi kama sisi sote tuko viongozi raia atakuwa nani kama umo sisi allah kuweka sote tuko matajiri maskini atakuwa nani nani na pesa wewe una pesa hasa nani ambaye Atakuwa dereva nani ambaye atakaevua nani ambaye Atakuwa fundimuashi nani ambaye atoka funi nani ambaye Atakuwa kinyozi nani ambaye Atakuwa mshoni maisha allah tabaraka atametafautisha na hizi tofauti hizi kwamba watu wako kwa sawa ndio maisha yakuwa na ladha sana yamekuwa matamu sana lakini endapo tutokaa katika mstari wa dini sasa nasema mwezi wa saba huo na wanane huo na tisa huo hapo katikati katikati hapo ndugu zangu waislam na saa kwa nafsi yangu na nafsi zenu kadhalika hapo katikati patatokezea maneno mengi vitendo vingi hofu nyingi bishara nyingi mitazamo tele kwa sababu kuna jambo ambapo ya wawili ugombania jambo moja sasa nasema wakipigana mafahali ziumiazo nini zile nyasi Nyasi ndiyo sisi. Mafahari ni wale ambao wana mambo yao wa ya gombania. Sisi nyasi sisi. Katika mfano huo tupasavo sisi ni kuangalia kwanza kupata salama yetu sisi. Salama ipatikane. Na salama ipatikana vipi? Wa watu kureje katika miongozo ya kidini kwanza. Miongozo ya kidini kwanza kisha baadaye wakaangalia zile sheria ile mikakati ile miongozo ya kinchi ambayo imewekwa waka lazimiana nayo kisawasawa muda ambao kulazimiana na miongozo hiyo na sheria hiyo na kwamba sio kumwasi Allah Subhanahu wa ta'ala sio kumwasi Allah tabarak wa ta'ala ukisema waangalia jambo kidini utaangalia kwanza hili jambo hii kauli hili tendo kabla ya kulisema, kabla ya kulifanya ni ipina fasi yake katika upani wa Allah Tabaraka wa taala la mwanzo jambo alipima katika mzani wa kidini je litamrish litam, Allah tabaraka wa taala au litamchukiza dini yangu itakuwa salama au itachafuka mali yangu itabaki salama au itachafuka je jamii yangu je familia yangu kuna mambo ambayo mwanadamu mwenye akili ni yule ambaye anapima jambo kabla ya kuliingia halafu tabia ya kueneza mambo kwa sababu sasa utaona kuna mambo mengi yasema kuna kadha kuna kadha kuna kadha utaona watu wanaanza kuingia taharuki kuingia khauf, kuingia wasiwasi kuingia kutukje katika mambo na haya kwa sababu gani ni kwa sababu ya watu wao pale Allah aliposema wa idha jaa'ahum amrun min alamni, amn aw al awil u bihi wakaanza kulitangaza wakaanza kulieneza, walau radduhu ila ar-rasul lau kwa zale jambo wangeli lirejeshe kwa mtume katika mambo ya kidini au katika mambo ya kiutawala kwa watu ambao ni wahusika wakawarenyeshea ima kutaka suali, au kupata taarifa au kutaka maelezo au baini fakaambiwa baada ya kwa kangaalia mtaenda au siye wala la duila rasul wa ilauli al-amr minhum au kwa wale ambao mtume au kwa ambao wana amri miongoni mwao mtume alipokuwa hai wenye amri bikachukua ulama wal umara tukareeshia mamo tukangalia kwa utulivu kwa imani kwa amani tukatafuta salama e nafsi zetu Allah sema wangefanya hivyo la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wallahi bila shakka hilo jambo wangelijua wale ambao kufanya stingbat miongoni mwao uwezo wakokana mas'ala ukayapitia ukazama ndani ukafanya bahthi Kucho sikipaji na si uwezo kila mmoja ina watu maalum watu ambao wanatakwa watu ambao wana imani watu ambao wana wara watu ambao wana ilmu wakakaa wakayatafiti mambo wakayaangalia mambo na sehemu yoyote sehemu yoyote ukiona kuna ile good combination baini al ulama wal umara sehemu watu Wataishi maisha ya raha maisha ya amani maskilizano pakiwa pale muafaka kwa makubaliano maulama wakafam nafasi zao al umara wakana katika vitu vio kisawa sawa ikawa wote hao walengo lao ni nasaha wa kwa waja maendeleo kwa waja miongozo kwa waja hurumu kwa waja mambo yanakuwa eh, kwa mazuri yanakuwa salih ikipatikana mawafikiyano, marjiyano mshirikiyano baina al ulama kadhalika al umara allah nasema kwenye qurani wala la fadl allah alaykum wa rahmatuh wallahi لا وسيفضل الله لا الله تبارك وتعالى امما سكوني يونو nyinyi watu wa nadamu waislamu wa Ayanliisoma Ayanliisoma Maelezo ya yanaozoone Hadith ambazo ya zimekuja kutia kutia maelezo kuweka sharh wal-idhaah wal-bayan ni nyingi sana lakini meseji yangu katika katika katika, katika leo ndugu zangu waislamu ndugu zangu wa islamu Islam. mwezi wa saba, mwezi wa 8 mwezi wa tisa na ombeni kila mmoja kwa na utilivu nafsi yake Angalie kwanza nafsi yake mbele ya Allah tabaraka wa Taala utasimama peke yako Utasimama peke yako kisha Allah tabaraka wa Taala akuli zimaswali walay sabaina kumatajuman walay kio baineheru hakuna mfasili wa maneno ni wewe na Allah tabaraka wa Taala علينا ان Allah Fi anfusina انفسنا ni jukumu ya kwanza kumcha Allah tabaraka wa Taala kwa nafsi zetu kwenye kipindi hichi kupunguze maneno tupunguze kutumia NB. na gigabytes si hayo katika mitandao iko watu kutia watu hofu kutia watu wasiwasi kutia watu waka katika mambo ambayo kifuatiliwa hayaenda mbele Hayana nyuma Hayana na kichwa Hayana miguu na hukuma yote Hayana uhalisia lakini nini ni tabia za watu kuanza kutia watu mshawasha na yote haya yakienea yakitamani yakikaa katika jamii baadaye ndipo ambapo baada ya kubwa ikaleta maafa ikaleta maharibiko, ikaleta magaji wa damu ika tuharibu amani ikaleta matusi ikaleta mifarakano ikaleta migomo na kila hali. refu ni wale ambao ukisikia jambo waji wa jambo wale juu wa jambo nafanyika wasiri juu yako unama ulama kale uliziele au kama jambo ambalo kwamba hili kwa fulani alisema wacha waliokaa, kaa mjeda wao mipango yao msho wake itakuwa ni uharibifu itakuwa virugu ndugu zangu muslimu chukua nafasi hiyo ukaona watu wamekaa hapa hala waje ni jambo ambalo halina mustakbali mzuri halina faida na wanaadamu, wala mali nzuri kwa uislamu hilo jambo lirejeshe kwa wenyewe lifikishe na kufanya hivyo siyo maasi hujaharifu umehurumia umma umeokuwa roho waislamu ukalinda heshima zao ukaihifadhi mali zao ukisema a wacha liende jambo alijua hiyo dhima mbele ya Allah tabarak wa taala utakuwa nayo kwanza duniani mpaka siku ya kiyama walmawdu baqiya nasallallahu tabarak wa taala ayuwaffiqana lima fi حميد Allahumma salli ala للممين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احيئ منهم الاموات برحمتك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وانقنا عذاب النار وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين